cum nu a mai fost până acum de la începutul făpturii pe care a zidit-o Dumnezeu și nici nu va mai fi. De aceea, pentru noi, taina și porunca așteptării ai descoperit și ai scurtat acele zile. Pentru ce ai aleși, te -ai îndurat și pentru rugăciune sfinților tăi, un pământ și un cer nou ai creat. Pe rugători în duc și în adevăr, ei ocrotit, ei mântuit, ei sfințit.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 ca o cursă, căci va veni peste toți cei ce locuiesc pe fața întregului pământ. De aceea, ucenicilor tăi le-ai poruncit, prindeți curaj și ridicați capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie.